<تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد نشكر الله عز وجل ونعمه زاكيين يعني اللي زت نعمت وكي ونعمه يا اسلامنا رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami as-salati wa itai az-zakati wa hajji al-bayti wa sawmi ramadan rawahu al-bukhari wa muslim na abu ibn umar ibn al-Khattab عمر tawaki Umar ibn al-Khattab hadith ya mwanzo na ya pili imepokewa na Umar babaki Abdullah na hadithi hiyato manawe Allah awi naina babaki qala qasa ibn Umar Allah sallallahu alayhi wa sallam Nimemmsikia mtume صلى الله عليه وسلم يقول akisema Buniyal Islamu ala khamsin Uislamu umejengeka juu ya matano Shahadati alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah Shahada yakua hamna apasae kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad nimjawake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa iqami as-salah na kusimamisha sala wa ita'iz zakah na kutoa zaka wa hajjil na kufanya hajj baitullah alharam wa saum ramadan na kufunga mwezi wa ramadan katika mambo yanayopatikana katika hadithi hii <coughs> mwanzo mtume صلى الله عليه وسلم anafananisha maana na kitu mahsusi mach kitu ambacho mfano kimejengwa anafananisha maana yani haya mambo ambayo ameyataja katika hadithi hii mambo haya matano ayafananisha na jengo na jengo ili kukaribisha maana ama kujaribu ku ili iweze kufahamika vyema akafiga mfano <coughs> wa haya matano ni kama jengo lojengwa juu ya misingi mitano juu ya, ya misingi mitano kisha hadithi hii haikariri yale ambayo umetajwa katika hadith ya Jibrail alaye salam iliyotangulia Jibril alipomwuliza Mtume صلى الله عليه Kuhusiana kusianao Uislamu kisha kataja nguzo tano za Uislamu Hadithi hii kwa tofauti na iliyotangulia si kwamba inaregelewa la Hapa kama anasema Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad ni kuwa katika hadithi hii ni kubainisha umuhimu wa mambo haya matano Inabainisha umuhimu wa mambo haya matano na kuwa haya ndizo hizi ndizo, amb, ndizo misingi za Uislamu hizi ndizo misingi za Uislamu Naam, kule alitaja Uislamu ni kadha wa kadha wa kadha hapa anabainisha kuwa yaliyotajwa kule ndizo misingi za Uislamu kwa hivyo kuna faida zaidi inayopatikana katika hadithi hii <clears throat> Kisha anafosema rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ku shahidiyakuwa hapa na apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah na mtume muhammad nimja wa allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam hapa kuna bainishwa masharti mawili ya kukubalika ibada sharti ya kwanza ni ikhlas ikhlas shahada hiyo ya kwanza inawajibisha ikhlas yani mtu kufanya lillahi na sharti ya pili kufanya kulingana alivofundisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam pale alipotaja shahada ya pili kuwa muhammad ni mjawa allah namtume wake kwa hivyo masharti mawili ya ibada ukubalika yanapatikana katika shahada hii. Na sala Sala ni ibada ya kimwili mtu anayofanya. Sala ukilinganisha na yaliyotajwa hapa sala ni ibada ya kimwili mtu anafanya ambapo kuna maneno mtu ayazungumza na kuna matendo mtu ayatenda na zaka ni ibada ya mali ni ibada ya mali kila mmoja anaitekeleza lakini zakaa kulingana na uwezo wako wa kifedha kwa hivyo ni ibada ya kimali na hajj ni ibada ya kimwili na kimali ni ibada ya kimwili na kimali kumaanisha ni ibada watekeleza wa kupitia mwili wako kuna maneno unayasema kuna matendo unayatenda na pia vile vile inahitaji mali ndio katika katika hadith ya Jibraila alayesalamu ile iliyotangulia manista ta'a sabila yule ambaye ana uwezo wa kufanya hajj basi hajj inakuwa ni wajibu juu yake na saum saum ramadhan ni ibada badania ni ibada ya kimwili ni ibada ya kimwili na kila mmoja aifanya isipokuwa yule ambaye ni msafiri na yule ambaye ni mgonjwa ingawaje hatafunga pamoja na watu lakini siku ambayo atapona na atakuwa ni mwenye kumaliza safari yake basi faiddatun min ayamin ukhar atafunga baadaye na kulipa <clears throat> na ibada hizi ama misingi hizi minne sala Haj, siyam na zakaa hazi kubaliki endapo shahada mbili hazitopatikana. Yaani mtu hawezi kusali na sala yake ikakubalika endapo haja kuwa ni mwenye kutamka hii shahada na kukita shahada hii katika moyo wake. Haikubaliki. Kwa hivyo haya yote me, manne yana jengeka juu ya shahada hizi mbili Ngawaje zote ni misingi za uislamu zote tano lakini haya manne yategemea ya kwanza yote haya manne yategemea ya kwanza mtu saumu yake hatofunga endapo haja shahudia kuwa hakuna ispokuwa Allah na Muhammad ni mja wake na mtume wake Allah alaihi wasallam hivyo hivyo zakaa hivyo hivyo hajj kwa hivyo inawajulisha umuhimu wa nguzo hii ya mwanzo. Tayib maelezo ya hadithi hii, hadithi ya Ibn Umar. Hadithi ya tatu hadithi iliyopokewa na alimam al-Bukhari na Muslim. E, Katika Sahih Muslim kuna sababu ya hadithi hii kutajwa. Katika Sahih Muslim lafzi sahihi muslim ina ya kuwa sababu ya hadithi hii ni ibn umar aliulizwa radiyallahu anhu anhuma kuwa mbona haupigani mbona usitoke kwenda kupigana jihad akataja nguzo hizi za uislamu tano kumaanisha kuwa jihad si katika nguzo miongoni mwa nguzo hizi tano ingawaje Kukutegemea kutegemea hali jihad ni fardhu kifaya na wakati mwingine huwa ni fardhu ain lakini haivi katika daraja kama hizi nguzo tano za Uislamu kumaanisha ikiwa ni katika hali ya fardhu kifaya kumaanisha kuna wengine wakitoka kwenda kupigana na wali, wa wali wa bakia basi na watosheleza tayeb kwa hivyo alaayat hal aifikie daraja ya hizi tano zilizotajwa katika hadithi hii ra'sul amri l-Islam katika hadith itakayokuja mtume صلى الله عليه وسلم asema ra'sul amri al islam kichwa cha mambo yote ni uislamu wa amuduho sala na misingi za uislamu na misingi za mambo yote ni sala wa amuduho as-sala wa zirwa sanami na upoeo wake wa, wa, wa, wa juu ni jihad unaona ala ayati hal wa نهاية nihaya كما kama alivyoeleza ibn Umar الله anhumā أكبوك kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tayyib hadithina wa fatia qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al عبد ar-rabi' 'an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu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 وان احدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم اسمع عبد الله ابن مسعود نا يفيه في عبد الرحمن كما عبد الله ابن عمر عبد الله بن مسعود Allah yaradi nae aseema hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله hadithiya ametupa habari rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa nae rasulullah sallallahu الصادق wasallam sifa yake as-sadiq nimkweli rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimkweli hata alikuwa akijulikana kabla ya kule makkah kuwa as-sadiqul amin kweli na muaminifu al-masduq mwenye kusadikishwa mwenye kusadikishwa katika khabari ambayo azipatiana asadikishwa katika habari yake yani asema ibn mas'ud katika hadithi hii aliyopokea kutoka kwa mtuhusif sallallahu alayhi wasallam kuwa asema rasulullah sallallahu alayhi wasallam Inna ahadakum mmoja wenu hakika bila shaka mmoja wenu yujma'u khalquhu fi batni ummihi umbile lake la kusanywa katika tumbo la mamake yake 40 yawman nutfah kwasika arba'ini, umbile lake la kusanywa inakuwa ni tone la maji mani baina ya mume na mke kwa siku arbaini inabakia nutfa. Thumma yakunu علاقة mithla ذلك kisha baada ya siku hiyo arbaini inageuka inabadilika kuwa ni pande la damu ni damu damu eh iliyoganda alaqah kwa siku 40 ya pili siku 40 ya pili inakuwa ganda la damu thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kisha 43 inakuwa ni mudghah mudghah ni pande la nyama kiasi ya mtu kutafuna kama mtu anavotafuna kipande cha nyama hivyo hivyo inaitwa mudghah Sawasawa na kipande cha nyama kinachotafunwa kwa siku 40 ya tatu siku 40 ya tatu ni miezi mingapi ha miezi minne miezi minne kisha timia asema rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yursalu ilayhi almalak kisha atumiwa malaika kiumbe hiki kinatumiwa malaika fayunfukhu fihi ar jukumu la huyu malaika ni kuipulizia roho kiwe hai kisha yu'maru bi arba'i jambo la pili anaamrishwa malaika huyu aandike mambo manne Bikatbi rizkihi aandike riziki ya kiumbe hiki wa ajalihi na andike ajali yake kifo chake lini na amalihi na andike matendo yake atakayoyafanya kisha yane shakiyun au sa'id andike kuwa aidha huyo atakuwa ni mtu muovu shaqi ni muovu au sa'id au atakuwa mwema fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu kisha sema rasulullah sallallahu alayhi wasallam nafa kwa yule ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye inna ahadakum katika mmoja wenu la yamelu biamali ahli aljanna atakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa janna yani matendo mema hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira' hadi itakapobakia baina yake na janna kuwa ni diraa moja diraa moja ni sawa sawa kipande hiki fayasbiqu alayhi alkitab ya liamba allah yomwandikia inatangulia qadar ya allah inapita faya'malu bi'amali ahli an-nar ni mwenye kuanza kubadilika na kufanya matendo ya watu wa motoni fayadkhuluha anaingia motoni wa inna ahadakum na mmoja wenu hakika bila shaka la ya'malu bi'amali ahli an atakuwa ni mwenye kufanya matendo ya watu wa motoni matendo maovu hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa baka iwe baina yake na ye kuingia katika moto wa jahannam ni sawa sawa na dhiraa yani kidogo ili aingie motoni kifo tu kina tafautisha baina yake na moto fayasbiku alayhi alkitab ile ambalo allah yumwandikia inatangulia qadari allah inapita faya'malu bi'amal ahli aljanna anakuwa ni mwenye kubadilika na kufanya matendo ya watu wa janna matendo mema fayadkhuluha anakuwa ni mwenye kuingia janna Pokewa na al-Bukhari Muslim Maelezo ya hadithi hii jambo la kwanza kwa vile mambo ambayo yanayotajwa katika hadithi hii ni mambo muhimu sana mambo ya ghaib hakuna mwenye kuyajua isipokuwa Allah azza na ghaib Allah kum fungulia anayemtaka ana katika mitume wake akamwonesha baadhi ya ghaib Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu afungua hadithi hii kwa jambo ambalo litasisitiza na litafanya mwenye kusikia hadithi hii kusadikisha habarihi na wala asiwe na shaka na habari hii kwa vile habari inayokuja ni khabari nzito habari ya ghaib akaitanguliza na maneno ambayo mwenye kusikia hadithi hii hatakuwa na shaka nalo atakuwa ni mwenye kuikubali moja kwa moja kwa kusema hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahuwa sadiq almasduq nani mkweli mwenye kusadikiwa kwa hivyo hata katika hii ambayo ayiripoti ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asadhiqish wa qayo na ni habari ya kweli itoka nayo na Allah azza wa kwa sababu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hazungumzi hawa hazungumzi kutokana na matamanio ya nafsi yake isipokuwa wahi kutoka kwa Allah jalla fi 'ala طيب اسامه katika hadithi hii kuwa kuna bainishwa stages tatu, marhala tatu ambayo kiumbe ama mwanadamu anapitia akiwa katika tumbo la mamaki. Anakuwa ni maji kisha anabadilika anakuwa ni pande la damu kisha baadaye anabadilika anakuwa pande la nyama. Yaani mwanadamu anatoka mbali ya, anakuwani ni si chochote kisha baadaye Allah anampa umri anakuwa mtu aliyekamilika kisha baadaye akipatiwa umri anarudi anakuwa tena dhaifu Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di ضعfin, thumma ja'ala min dha'fan wa shayba Naam hii ni marhala ambayo mwanadamu aipitia tayib asema katika habari hii kuwa huyu malaika anatumwa kwa hivyo katika kila rahim katika kila tumbo ambalo liko na mimba kuna malaika hutumwa kumaanisha malaika wako wengi Allah azza wa jal ana malaika wengi ambao watekeleza majukumu tofauti tofauti. Huyu malaika anaamrishwa aandike mambo manne, aandike rizki ya huyo mja. Kumaanisha mambo yake tayari yashatimia. Rizki yake ambayo atayepokea katika uhai wake ishaandikwa. Tayeb. na rizki yake pia ajali yake, atafariki lini, atafariki wapi, yote pia vile vile isha Amali yake pia vile vile ishaandikwa Atakuwa ni mwema aishi maisha mazuri au atakuwa ni muovu aishi maisha mabaya yote pia vile vile yashaaandikwa Tayib ikiwa yameandikwa hayo mbona watu wafanye amali sasa mtu aweza kuuliza ikiwa yashaaandikwa riziki yangu ishaandiko mbona kutafuta amali yangu shaandikaa nitakuwa mwema au nitakuwa muovu mbona nifanye amal Jawabu yatokwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu fanyeni kila mmoja fanyeni amal kila mmoja atarahisishiwa lile ambalo ameombiwa kwalo Kwa hivyo wewe kama mu'min. kama muislamu ule shuhudia la ilaha illallah Muhammadur rasulullah lako ni kufanya amal hakuna mtu anayejua ghaiba ameandikiwa nini ameandikiwa nini hamna anayejua lako jukumu lako ni amri ya Allah imefika kwako wewe tekeleza kulingana na uwezo wako amekukataza jambo kwaimekana nalo hivyo hivyo rasulullah sallallahu alaihi wasallam lako liwe ni amal peke yake hamna mengine hamna ku, kutafuta uh, katika qadar katika ghaib umeandikiwa nini ni mtu asisemwe kuwa nimeandikiwa kuwa nitakuwa muovu kwa sababu miaka zote zake zote anaona kuwa ni mtu mwovu asema mimi niandikiwa niwe hivyo la haujui ghaib hakuna mwenye kujua ghaib isipokuwa nani allah jalla fi ula Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardhal ghaiba illa, illa Allah hakuna mwenye kujua ghaib katika walioko mbinguni na walioko ardhini ispokuwa Allah jalla fi'ala <coughs> kisha akataja baadaye jambo ambalo laogopesha jambo ambalo lahofisha mno akasema mmoja wenu atakuwa ni menye kufanya matendo mema kisha mwisho wa maisha yake abadilike au kinyume chake awe ni mtu muovu mwenye kutenda maovu kisha katika mwisho wa maisha yake abadilike huyo mwanzo aingie nar na huyo wa pili aingie janna wallahu a'staan kwa hivyo mtu akijua kuwa mambo huenda yakabadilika nini namlazimo sasa afanye nini afanye dua afanye dua kwa Allah na afanye isti'ana na Allah jalla fi'ala kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah akusema kuwa ewe mwenye kugeuza nyoyo thabitisha moyo wangu katika taa yako je sisi sisi zaidi tumuombe Allah azza wa jal ya musarrifal qulub thabbit qulubana ala taatika kila wakati mtu asiache dua hiyo na katika dua ya waumini katika sura to ali imran Allah anasemaje rabbana la tuzige kulubana baada ya utuhadi kana wahabala min ladunka rahma innaka anta alwahab usizipindishe nyoyo zetu baada ya kuwa ushatuongosha ushatuongoza usha tumekuwa katika siratul mustaqim usizipindishe nyoyo zetu kwa sababu nyoyo za waja ziko baina ya vidole viwili vya vi Allah ugeuza anavyotaka kwa hiyo mje anafaawe na khauf na muombe Allah afanye dua kwa wingi afani na Allah Ili Allah jalla fi'ala amthabitishe naam hapa kuna faida eh, ambayo maula wanasema kuwa kuna watu sampuli nne kuna watu ambao mwanzo wao na mwisho wao ni sawa alhamdulillah mwanzo wao akianza akibalehe akawa katika istikama mpaka kifo chake kinapompata anakuwa katika istiqama alhamdulillah na kuna mwingine tafauti tangu mwanzo wake tangu alipobalege ni muovu tu mpaka kufa kwake wala billah na kuna wengine ambao unatajwa na habari hii kuna yule ambaye afanya amali njema afanya mema mpaka mwisho wa maisha yake unasikia jamaa tena alibadilika na kifo kinampata kinyume chake kuna mwingine ambaye anaanza maovu kisha mwisho abadilika anakuwa anakuwa, anakuwa, anakuwa, anakuwa, anakuwa mwema kwa hivyo hapa kuna alkhawfu waraja mtu kuwa na hofu na matumaini kwa Allah jalla fi'ala inama al'amal asema rasulullah sallallahu amal inaangaliwa mwisho wake amal inangaliwa mwisho wake utafariki katika hali gani utafariki katika hali gani kwa maana mja anafaa jitahidi katika hali zake zote hajui kifo itampata wakati gani kwa hivyo ajitahidi kadri ya uwezo wake kila anapojigundua anapojitambua anapozindukana awe katika hali nzuri aidha asoma Qur'an aidha afanya dhikr Aidha yuko katika sala aidha uh, ni mtu katika, katika hali ya kutoa sadaka aidha anasafiri kwenda kusaidia watu ambao wako na haja au aenda kuangalia wagonjwa yani awe katika hali nzuri insha Allah na kama hayuko katika, hayu katika hali ya kiibada basi hayuko katika hali ya masia labda ametoka aelekea kazini kutafutia familia yake riziki yani awe al muhimu katika hali ambayo lau kifo kitampata basi atakuwa mif amefariki -ha katika hali nzuri. Naam. Kisha <clears throat> eh, Maulama pia vile vile wataja katika hadithi hii fawaid zingine wasema kuwa endapo kwa sababu hadithi imetaja kuwa baada ya miezi minne siku 44 baada ya siku ya, ya kuisha yani mwezi wa nne kutimia basi kiumbe hiki kinapuliziwa roho yani kinakuwa hai sasa endapo mfano mama mwenye mimba ini ni katika masaili za fiqi kama mama mwenye mimba mimba haijatimia miezi minne iko chini ya miezi minne mimba ile kaanguka mimba ile kaanguka kile kitakachotoka pale si kiumbe kiliko, kilichokuwa hai kwa hivyo wanasema maulama, kinazikwa tu lakini hakuna kuswaliwa hakuna ee, kukafiniwa wala nini hakuna yale ambayo Muislamu anafanywa pindi anapofariki kwa sababu hakina nini hakina roho hakina roho Taibu. lakini ikishapita miezi minne ikaanguka miezi minne shapita lakini haijatimia wakati wa kuzaliwa mimba ikaanguka hapo wakatofautiana Tayib wengine wakasema maadam roho ishafuliziwa na amehukumiwa kiumbe hiki kuwa yuko hai basi hata kama atakuwa mama yule mwenye kuangusha mimba ile akazaliwa mtoto yule kuwa shafariki basi ataoshwa atakafiniwa ataswaliwa na atazikwa kama maiti za waislamu wengine wakasema maadam hajazaliwa hajazaliwa akiwa hai basi si lazima kufanya nini kufanya mambo hayo ambayo wengine wameyataja. Na kama ni mama ambaye e, mfano yuko katika edda Na edda ya mama ambaye mfano e, amefiwa na mume wake. Au e, mfano edda ya talaka. Taibu. Na ni mama mwenye mimba wa ulatul ahmal Allah sema ulatul ahmal ajaluhunna an yadh'na hamlahunna endapo mfano emba ile itatoka baada ya kupuliziwa roho maula maanasema bas isha idda kabla ya kupuliziwa roho ikaanguka mimba ile basi idda bado haijakwisha hizi ni ahkam ambazo maula maataja ahkam safi na hadithi hii. Tayeb. Kama kuna jambo kabla ya kwenda katika hadithi inayofuatia, naam. Naam. Aliposema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna faida hapa kuwa mmoja wenu atafanya matendo mema kisha inapobakia baina yake na ya kuingia janna ni inatofautishwa na kifo pekee yake dhira peke yake kisha anabadilika anakuwa ni mwenye kutenda matendo ya watu wa naru na kuingia naru wanasema katika riwaya Asema Rasulullah sws Fima yabdu linnas atafanya matendo mema kulingana na dhahir na na watu kulingana na watu wanavyoona wanasema huyu jamaa atenda mambo anatenda matendo mema kumbe yeye akona mengine ambayo ayafanya kisha baadaye yanadhihirika na yanakuja kumwangamiza mtu huyu yani wasema maula makuwa mtu awe tahadhari sana na maasi ambazo amezoea kuzifanya huenda ikamdhuru katika mwisho mwisho wa maisha yake huenda ikamdhuru sana kwa hivyo kama kuna jambo mtu limemkita katika moyo wake maasi ya fulani hasa huwa naifanya basi awe ni mwenye kuwa na hofu na maasi ya ile huenda ikambadilishia maisha yake katika eh, mwisho, mwisho wa maisha yake mambo yakabadilika sana kwa hivyo mtu anafanya tauba na awe ni mwenye kufanya tauba na suha na awe mukhlis katika tauba yake ili isibakie kuna dhambi ambalo amelizoea eh bado iko naye haijamwacha kwa sababu hii dhambi huenda ikamdhuru hiyo tabia mbaya ambayo amezoea kuifanya eh, kwa siri akiwa faragha huenda ikaje ikamdhuru baadaye wallahu musta'an billah kwa hivyo mja jitahidi awe ni mwenye Kusafisha safisha zahiri yake na batini yake anaposafisha nje watu akamwona ni mwema na pia vile vile batin katika moyo wake anapokuwa katika faragha pia vile vile awe ni mwenye kujisafisha nao tayeb hadith ya عن عبد الله بن عائشه الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو طيب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 laysa alihi amruna Fahuwa huwa Hadithi iliyopokewa na ummu almu'minin mama yaumini ummi abdullah a'isha radiyallahu anha ini kunya ya a'isha hakuwa na mtoto lakini alijulikana kwa dina ummi abdullah waonesha kuwa hata kama mtu hana mtoto aweza kuwa nakuni abu fulan ummu fulan si lazima awe na mtoto na umu mama ya mu'mini kwa sababu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama ya mu'mini kama anavyosema Allah katika suratul ahzab wa azwajuhu ummahatukum aseema radiyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا احدث يولي امباي من يولي امباي احدث اتكيزوا اتكيزوا في امرنا katika jambo letu hili na nalokusudio hapa katika jambo atakaezuwa katika dini yetu hii dini yetu hii ma laysa minhu jambo ambalo haliko ndani ya dini haitokamani na dini fa huwa raddun basi inakuwa mardud raddun ai mardud inarudishwa yule atakaezuwa katika dini jambo ambalo haliko katika dini basi jambo lake hilo larudishwa Uzushi wake warudishwa katika riwaya Muslim ya kwanza nimepokea ipokewa na Bukhari na Muslim. Katika riwaya Muslim hasa asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan Yule ata kaifanya amal laysa alaihi amruna amali ile haijajengeka juu ya dini laysa alaihi amruna Haiko katika dini jambo hilo ambalo alifanya Fahuwa raddun basi litakuwa lenye kurudishwa amali yoyote atakayofanya ambayo haiko katika dini haijajengeka juu ya dini haina msingi wa dini basi inakuwa ni yenye kurudishwa Tayyib hadithi hii Asim ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kuwa hadithi hi aslun azim min usul alislam ni msingi mkubwa sana katika misingi za uislamu kama anna hadith al a'mal bil kama ilivyokuwa hadithi tuliosoma hadithi ya mwanzo hadithi ya Umar kuwa amal yanbatana na niyya mizan lil a'mal fi batiniha inakuwa hadithi ya kwanza iliyotajwa ni mizani ya, am, ya matendo ambayo mtu ayatenda ya batin matendo ambayo yanafungamana ya na moyo wake amefanya lillahi ama hajafanya lillahi inafungamana na ikhlasi iliyoko moyoni mwake ipo ama hamna inategemea niya yake hiyo hadithi ya mwanzo na hii huwa mizanu lil a'mal fi na hadithi hii ni mizani ya amal ina amal ina kubalika ha, ama haikubaliki fi dhahiriha katika unje un, un, un, wake katika dhahiri amal kwa hivyo hadithi ya Umar inazungumzia mizani ya amal kukubalika kwa amal ina a, mizani ina mbatana na yaliyo fitikana katika moyo na hadithi hii ni mizani ya amal mizani ambayo yaliyo inafungamana ina na nini yanayodhihirika kama amali yake haitokubalika kwa kukosa ikhlas hana kumtaka Allah katika amali yake hivyo hivyo pia vile vile endapo atafanya amal pasina msingi wa uislamu basi pia vile vile amali yake ina rudishwa naam asema fa anna kulla amalin kama vile vile kila amal la yuradu bihi wajhu Allah amal ambayo, mtu anaifanya na hataki katika amali ile ama hakusudi uso wa Allah na kupata radhi ya Allah falesa li'amile fihi thawab mwenye kutenda amal ile hatupata thawabu fakadhalika hivo hivo kullu amal kila amal la yakunu alayhi amru Allah kila amal ambayo, haiko juu ya amri ya Allah wa rasulih wala katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam fahuwa mardud ila kuwa ni yenye kurudishwa ala amilihi kwa yule mwenye kuitenda amali yake inarudishwa naam aseema rahimahullahu ta'ala qawluhu aliposema rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa Alaihi amruna amefanya amal ambayo haiko juu ya dini yetu haiko juu ya amri yetu yani dini yetu nasema hapa kuna ishara kuwa anna a'mal al'amilin kuwa matendo ya wenye kutenda kullihim matendo yao watu wenye kutenda wote yambaghi an takuna tahta ahkami sharia lazima iwe chini ya hukumi ya kisheria matendo ambayo mja anayotenda ya kidini Matendo ya kiibada lazima iwe chini ya hukumi ya kisheria. Hawezi kutenda amal pasina kuwa chini ya hukumu ya nini? Ya kisheria. Na amal ile ikakubalika, haiwezi kukubalika. Fatakunush shari'atu na عليها amri ya nahi. Kwa hivyo sheria ndiyo inakuwa ni yenye kuhukumu amali ya waja. Amali ya waja inahukumiwa na nini? Na sheria ya Allah. Sawasawa ni amri ya sheria au ni katazo Faman kana 'amaluhu jariyan tahta ahkami al-sharia yula an ba'a 'amaliyake itakuwa ni yenye kuenda chini ya hukumu ya kisheria muwafiqan laha Inawafikiana na hukumu ya kisheria fa huwa maqbulinakuwa amali inayokubalika wa man kana kharijan min dhalika Fahuwa huwa mardud na itakayakuwa imetokana imetoka nje ya hukumu ya kisheria basi inakuwa ni yenye kurudishwa tayib nasema hapa kuna fawaid katika hadithi hii Asema kuwasiyana na ibada tuzungumzie masala za zaki, zaki ibada ngawa ya masala ya bidai maelezwa sana katika mimbar lakini haina neno kurudia na kukumbusha wa amma man amila 'amalan aslihu mashru'un yuli atakaifanya amal asli 'amali ile iko katika sheria inakubalika kisheria wa qurbah na ni qurbah kwa Allah thumma adkhala fihi ma laysa bi Lakini, licha ni kwamba asli 'amali ile iko katika sheria lakini akaongeza ama akaingiza katika amali ile jambo ambalo haliko katika sheria fahada aidha mukhalifu lisharia Huyu pia vile vile ameenda kinyume na sheria kwa kadri ambayo ame fanya halal katika sheria akaingiza katika ibada jambo ambalo haliko ingawaje asli ya ibada ile ipo lakini akaongeza ama akaingiza katika ibada ile jambo ambalo haliko sasa je asemma rahimahullahu ta'ala hali yakunu 'amaluhu ji'amaliya yote min asli kwanza msingi wa amali ile inakuwa inenye kurudishwa au la mtu mfano atakuja piga mfano pia rahimahullahu anasali nasala ni ibada am baiko chini ya hukumu ya sharia sio ni amri ya Allah watu kufari nini kusali waqimus sala lakini pamoja na kuswali kwake akaingiza katika ibada hili hii jambo ambalo haliko jeu tutasema kuwa sala yake yote taharibika au vipi hii masala ambayo aizungumzia rahimallahu taala asema eh hadha la yutlaku alqawl fihi biraddin wala wala qawl kuwa itakatazwa ita, ita yote ama itarudishwa yote ama itakubaliwa yote bali yondhar فيه inaangaliwa fa in ma akhalla bihi min ajza'il amal au shurutih mujiban li fi sharia ikiwa lile ambalo amelipunguza mfano katika ibada ile amelipunguza katika ibada ile ni jambo ambalo lafungamana sharti ya ibada ile na inaipelekea ibada ile kuharibika endapo sharti ile haitopatikana kama mfano mtu ambaye afaa kufanya tahara aweza kufanya tahara lakini hajafanya tahara akasali pasina na tahara Ta au mfano mtu ambaye akhalla birruku'i au bisujud mtu anasali kisha hajafanya hajaacha haja, ruku'u wala sujud katika sala ile na rukuu mfano na sujud katika sala nini Nerukn, na rukun ni nguzo katika sala na sala ikubaliki pasi na nini rukuu na sujud hivyo hivyo pia vile vile sala haikubaliki pasi na nini pasi tahara anasema amali ya mjahuli inakuwa ni yenye fa amaluhu mardud Amal ya mjahuli ina kurudishwa wa alaihi i'adatu lazima arudi amal kwa sababu gani kwa sababu ame punguza katika ibada ile jambo ambalo la fungamana sharti ibada ile amepunguza tahara na tahara katika sala ni sharti ili sala ikubalike lazima mtofanye nini tahara kabla ya sala la yakubali allahu, salata احدكم اذا احدث حتى يتوضa Allah kubali sala mmoja wenu endapo atakuwa katika hal hali hadath mpaka atawadhi kwa hivyo aje fanye tahara sala ile haikubaliki na kama amekusudia basi anapata madhambi licha kuwa anamrishwa rudie ibada ile lakini hapata madhambi ama akato, akafanya tahara kisha akaingia kuswali lakini hakuleta rukuu sikokusahau si kwa kusahau. amekusudia anapata madhambi na ibada ile haikubaliki anafaa arudie ibada ile hey. asema ikiwa atazidisha hii ni katika kupunguza amepunguza katika amal, katika ibada tushadjia hukumu yake tunasema kuwa kama kilichopunguzwa kinafungamana sharti ibada ama rukni ya ibada basi ibada ile haikubaliki mpaka ailete alichokipunguza asema kama ni ziada sasa endafu atazidisha in kana qad zada fil mashru ikiwa mfano nikuswali na swali badala kuswali zuhura rak'a 4 akafanya zuhri kawa rak'a ngapi 5 hapa tunasemaje nasema in kana qad zada fi al-amal al-mashru' ma laysa bi-mashru' fa ziyadatuhu mardudatun alayhi yoo kuzidisha kwake inarudishwa kwake haikubaliki kuna sala ya rak'a انها la takunu qurbah kumaanisha kuwa haitokuwa ni ibada inayokurubisha kwa Allah wala yusabu عليها na hatolipo thawabu kwa ibada ile. Ansema lakini lakini wakati mwingine inabatilisha amali yote kama huyu ambaye aliongeza swala. Aliongeza zohr raka 1 ikawa amali hio yote na inapomoka ina swala ile yote haikubaliki. Wa la yubtiluhu na wakati mwingine haibatilishi amali ile. Tayib kama gani asema kama mtu ambaye badala kutawadha mara 33 umetawadha mara utasema udhu yako umeharibika Sheikh anasema rahimahullahu taala udhu wako haiharibiki ngiwadi hajafanya kulingana nini na sunna ona lakini hauharibiki asema hivyo rahimahullahu asema kaman nitawadha arba'an arba'an yula anatawadha mara 44 au soma ma'a nahar ama kafunga usiku na mchana akashikanisha hona hiyo ziada zi yake haikubaliki ye anataka kujikurubisha kwa ku Allah akatawadha mara 55 anasema au anatawadha mara tatu mimi leo nitatawadha mara ngapi 55 Ambiwa haujajikurubisha kwa Allah hizo mbili umezidisha zinarudishwa kwako wewe umefunga siku mbili mfululizo haikubaliki hizo ziada ambazo umeziongeza zote hazikubaliki lakini kama asema wakati mwingine inavunja ibada yote kama mtu ambaye alizidisha katika sala akaifanya sala kuwa ni raka Tano mfano zohor badala ya raka 4 au tatu fajr badala raka raka mbili Hii ni maneno yabnu rajab rahimahullahu taala ala yati hal nje kufanya ni kudumu juu ya sheria ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam asizidishwe katika ibada asipunguze katika ibada lile ambalo alimwacha nayo rasulullah sallallahu alayhi wasallam akome kenalo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islamu din Allah ameikamilisha dini na rasulullah sallallahu alayhi wasallam Hakuna mtu aje tena azidishe ama azue jambo ambalo haliko. hatari ya mtu ambaye afanya kitu ambacho haliko katika dini. Kwa kujikurubisha kwa ya kujikurubisha kwa Allah, Nikana kwamba mtu huyu anadai kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika kufikisha ujumbe wa Allah. Yaani nikana kwamba wasema ilikuwa inafaa iwe ni hivi lakini rasulullah sallallahu alaihi wasallam hako Hakufundisha fundisha. ni dhambi kubwa sana. Mtu lao angalijua maana ya kuzua katika dini basi hangejaribu. Hangejaribu kuzua katika dini kwa sababu Nikana kwamba wasema rasulullah sallallahu alaihi wa hako Hakufikisha dini ya Allah kama inavyopaswa. Hapa kuna faida nyingine. Riwaya ya Bukhari na Muslim Riwaya ya Bukhari na Muslim eh, ina athibitisha kuwa yule ambaye atakaezuwa atakaezuwa katika dini basi amali yake haikubaliki mwenye kuzua mzushi amali yake haikubaliki si amali yake yote haikubaliki ile amal ambayo ameizua katika dini haikubaliki lakini katika lafzi ya muslim, riwaya ya muslim nyingine inakuja na lafzi tofauti yule ambaye atakayefanya amal ambayo haiko juu ya msingi wa dini amali ile inarudishwa faida nini, faida ni kuwa hii ya pili yatufundisha kuwa hata kama yeye mwenyewe hakuizua yeye aliizua fulani lakini yeye ameiga uzushi ule na akaifanya basi amali yake pia vile vile haikubaliki kuna ta, kuna tofauti hapa kuna mtu ambaye ame, amezua bidاعة katika dini huyo hukumu yake amali yake haikubaliki kilicho hakikubaliki taib na yule ambaye hakuzua aweza kusema sijazua ni fulani ndo aliezua la asema rasulullah sws atakaefanya amal iliyozuliwa siwe mwenye kuzua lakini imezuliwa na mtu mwingine nawe ukaiga ukafanya uzushi basi pia nawe vile vile amali yako inafanyaje inatupiliwa mbali haikubaliki Inga waje, Inga waje. Kwa, yule wa mwanzo mwenye kuzua atabeba madhambi ya wale wote ambao walimuiga katika uzushi wake mwenye kuzua ndio watari wa jambo hili ukaa umeketi mahali ukasema jamaa eh, eh kukaa hivi tufanye kitu fulani tujukurubisha kwa Allah mkazua jambo fulani ambalo haliko katika dini yule mwenye kuzua afahamu kuwa wale wote ambao watamuiga watamfuata katika uzushi wake huu ingawaja matendo yao kila mmoja itarudishwa lakini madhambi yao kama ni watu wenye kujua wakamwiga kipofu kipofu watakuwa na madhambi yao lakini na pia madhambi yao yatabebeshwa huyu ambaye aliwafundisha Allah asema liyahmilu awzarahum kamila yaumil qiyama wa min auzari alladhina yudillunhum ni gairi ilmu alasa madhambi yao na madhambi ya wale ambao waliwapoteza pasi na ilmu unaona kwa hivyo mwenye kuzua amali yake inarudishwa na mwenye kufanya amali iliyozuliwa pia amali yake inarudishwa ingawaji yule mwenye kuzua atabeba madhambi ya eh, wale ambao walimuiga katika uzoishi wake naam nataka hapo وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم